ніби робив це спеціально для неї. І хоча від урочища ткаль до замку Олеся була чималенька відстань, якимось дивом, ще одним черговим дивом, Лана побачила в центрі зеленого прапора біле коло. У ньому меч вістрям униз, обвитий стеблом троянди, чи як вітка так ніжно притулилась до держака зброї, немов цілувалась з ним. Стяг пробув розгорнутим достатньо часу, а Лана роздивилась його як слід. А потім спав і замить затріпотів знову, тільки вже не розгортаючись. Дівчина повернулася до Олеся. І що це означає? Зелений колір – це колір життя, як ти безперечно знаєш. Він символізує щорічне відродження природи, і закликає до постійного оновлення нашого внутрішнього світу. Білий – колір чистих помислів. Коло ж нагадує, що будь-який цикл має бути замкненим. І те, що ти пустив у цей світ, рано чи пізно вернеться, зустрінеться тобі на твоєму шляху. Меч. Помітно було, що король пишався прапором своєї країни і отримував задоволення і від своїх пояснень і від того, як уважно слухає Їхлана. Опущений вістрям до землі означає зброя тільки для захисту. А Троянда, що обвиває його, каже, «Кохання сильніше меча». Все дуже просто. Так, як і все геніальне. «А косиле, ніяк не вгамовувалась Ганна. «Ти тільки поглянь на ці коси, синочку». «Вони ж сягають колін!» «Я бачу!» – стримано відказав Олесь. Та від його стриманості на Світлану аж жаром пахнуло, і не інакше, як від того жару зайнялись її щоки. «А чому би ще?» Вона давно перестала червоніти, соромлячись. Вона забула, як це робиться, аж доки не потрапила в цю дивовижну країну, де спалахує раз у раз, мов дівчинка-школярка. І, здається, звикає до цього. Лана опустила очі, та панагірики її неземній вроді на цьому не припинились. Щиро кажучи, волоссям Лана дійсно могла пишатись і пишалась. Завжди. Довге, густе, товщиною в руку, дужого чоловіка. блискуче і шовковисте. Воно, крім того, дуже норовливо поводило себе на ланеній голові. Жило, можна сказати, як собі хотіло, ні з ким та ні з чим не рахуючись. А, власне, на голові воно було пряме, без натяку на хвильки чи кільця. Зате від шиї, рішуче розпрощавшись із прямотою, волосся починало завиватись, та не як-небудь, а локонами, на заздрість іншим дівчатам та до захоплення мужчин. Лана згадала Сергійка. «Заради твого волосся можна померти, а стриженою ти мене розлюбиш, ніколи в житті, а лисою. Кохана, ну що за питання? Я кохатиму тебе будь-якою, бо ти – це ти. Отож, тому краще живи, заради мене і моїх кучерів. Це ж який гарний зв'язок зі світлом». Який що? Спам'ятавшись від спогадів, Лана поглянула на годувальницю здивовано, та, в свою чергу, не зрозуміла питання. Як се? Хіба ти, доню, не для того носиш коси розпущеними? Це ж дозволено тільки чаклункам і дівкам в день весілля. Так, так, звісно, я просто замислилась зв'язок зі світлом. Лана дещо із запізненням пригадала. Що з давніх давен, а деякими особами ще до сьогодні? До якого сьогодні? Волосся, особливо жіноче, вважалося своєрідним жмутом антен, що забезпечували зв'язок із космосом. А деякі щиро вірили, що простоволоса заміжня жінка накликує неврожай, хвороби та пошисті. А ти заміжня, раба Божа Світлано? Дивно. І коли ти тільки встигла заміж вискочити? І головне, за кого? Господи, тепер я розумію, чому я маю з тобою такий гарний зв'язок. Практично ніколи не буває зайнято. Усе залежить від оператора. У божому гласі Лані почувся смішок. «Щось ти, творцю мій, сьогодні грайливий». «А ти що думаєш, раба Боже?» Я весь час сиджу насуплений, такий, як ото мене на іконах малюють. Вічний страждалець, загрішний рід людський, і вічний докір своїм виглядом тому самому роду? Нічого подібного. Я не такий. Може в мене бути просто добрий настрій? Хороша погода, янголи файно співають, в рутенії спокій і мир. До слова про рутенію. Скоро я виберу звідси? а Бог його знає. За цими словами Господь відключився. Глава 14 Як би там не було, а час у Рутенії плинув ані трохи не повільніше, ніж в Україні. Іноді він нагадував лані баского та ще й чимось полоханого коня, який мчить, не розбираючи дороги, і несе тебе крізь хащі твого життя так швидко, що ти не встигаєш і оглядітись. Не те, що перепочити, і зійти не можна. Минуло три тижні відтоді, як вона потрапила в цю країну, що лежить між небом фантазій та землею дійсності. Але так само, як і першого дня, тут вона була і залишалась чужинкою. Зайдою, не нікому, окрім хіба що короля. Ну, ще Ганна і Зоряна». Ось і весь табір її прихильників. Зате у ворогах ходила ледь не столиця. Командував парадом Світозар. Але Лана сильно підозрювала, що більше номінально. Реально ж на чолі цієї армії стояла королева Ія, яка хоч і не вистромляла носа зі своїх покоїв, і за 20 днів Лана бачила її двічі, та й тому мохідь, безперечно, була в курсі того, що ця чужинка аж так уже затрималася в королівському палаці, особиста образа, бо немає в світі сили більш руйнівної і страшнішої запомсту жінки, якою знехтували, яку ганьблять прилюдно.